Ангулон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина друга. Кандія. Розділ 23. Вже кілька годин Гермес тихо погойдувався на хвилях біля входу в порт Кандії. Жорстоко палило сонце. Бриз доносив із берега запахи олії та апельсинів. Нарешті почався захід сонця. І по-східному яскрава строкатість фарб міста стала покриватися рожевим серпанком. Крит раніше належав християнам, а тепер опинився у руках мусульман, і нинішні його господарі не забарилися підтвердити свою владу, спорудивши багато мінаретів, що білими свічками стирчать серед дзвонів і куполів грецьких і венеціанських церков. Дескренвіль спустився в каїк і поплив на берег, щойно корабель став на якір. Анжеліка сиділа на містку і роздивлялася місто. Мета її прагнень – Її шаленої подорожі. Від стародавнього Криту, де вирішив оселитися Мінотавр, від страшного лабіринту тепер залишалася тільки Кандія. Місто, сповнене суєти та безладдя, сучасний лабіринт, у якому заблукали й перемішалися усі раси, гордіїв вузол трьох материків – Азії, Африки та Європи, від яких вона знаходилася приблизно на рівній відстані. Тільки турків там чомусь не було видно – коли піратські фрегати підняли зелений з білим прапор герцога Тосканського, на форті злетів червоний з білим півмісяцем отоманський прапор. І на цьому всі формальності скінчилися. На рейді і вздовж набережної погойдувалося на якорі десятка-два галер і військових суден, кілька сотень барок і вітрильників. Анжеліка звернула увагу на ошатний галіот із десятком начищених до близьку гармат. «Це не французька галера?» – спитала вона з Надією. Саварі, який стояв поруч, михцем глянув на корабель. «Ні, це мальтійська галера. Бачите, червоний прапор із білим хрестом, флот Мальти – один із найсильніших у Середземномор'ї. Хрестові лицарі дуже багаті. А взагалі, чого ви чекаєте від французів у Кандії, якщо ви – полонянка?» І він почав пояснювати, що Кандія, кому б вона не належала, грекам, французам, венеціанцям чи туркам, залишалася і залишиться тим, чим була протягом століть, притулком піратів-християн, як Олександрета, притулком отоманських піратів, а Алжир – берберських. Усі, хто борознили моря під будь-якими прапорами – Тоскани, Неаполя, Мальти, Сицилії, Португалії – з командою найгірших представників християнського суспільства на борту – рано чи пізно з'являлися на ринку Кандії. Треба було лише заплатити турецькій владі мито. Анжеліка розглядала товари, викладені на набережних та баржах. Там були, звичайно, тканини, риба, барильса з оливковою олією, купи кавунів і динь, але всього цього було не так багато, набагато менше, ніж належало б у торговому порту. Тут найбільше військових кораблів. Для чого вони тут? А навіщо ми тут з вами? У Саварі блиснули очі. Бачите, у більшості кораблів люки зачинені. Торгові судна, що везуть звичайні товари, завжди відкривають вхід у трюми, увійшовши до порту. Бачите посилену варту на містках. Що вони вартують там? Найдорожчий товар. Анжеліка не стримала тремтіння. Раби? Це все торговці рабами? Саварі не відповів, бо якраз цієї хвилини до борту Гермеса підійшов досить жалюгідний каїк на кормі якого сидів європейць у потертому одязі та капелюсі з обскубаним плюмажем, з маленьким, не більшим за носову хустку, прапорцем у руках. На прапорцеві були золоті лілії на срібному тлі. «Француз!» – вигукнула Анжеліка, яка, незважаючи на всі саркастичні зауваження вченого, продовжувала сподіватися на допомогу співвітчизників. Пасажирка Їка почув її, трохи вклонився і крикнув. Чи є десь кренвіль на борту? Так як ніхто не відповідав, він учепився за мотузяні сходи і піднявся на борт. Декілька матросів, що стояли на бахті, тобто розважалися грою в карти і клацанням насіння, недбало відповідали, що начальник десь у порту. У цей час із каюти вийшла Елліда. Привітно посміхнулась до розгубленого відвідувача і тихо сказала Анжеліці Це пан Роша, французький консул. Чи не поговориш ти з ним? Можливо, він тобі допоможе. Я піду принесу французького вина. Тепер згадую пан роша, адже це ім'я того, хто обіймає належну мені посаду в Кандії. Можливо, він щось зробить. Пан роша розглянув, що перед ним не молодик, а жінка, і наважився підійти. Я бачу моєму старому приятелю і колезі Дескринвілю, як і раніше, щастить. Дозвольте мені представитися вам, прекрасна мандрівниця, роша консул французького короля у Кандії. А я маркіза Дюплесі Бельєр, який належить місце консула французького короля у Кандії. На фізіономії роша змінювалися вирази здивування, недовіри, потім побоювання та підозри. Хіба ви не чули, що я здобула цю посаду? м'яко спитала Анжеліка. Чув, зрозуміло, пані, але я здивований. Якщо ви справді маркіза Дюплесі Бельєр, що могло спонукати вас забратися сюди? Я хотів би переконатися у вашій особистості. Доведеться вам задовольнитись моїм словом. Ваш колега, маркіз Дескренвіль, пограбував мене, захопив у полон і забрав усі мої папери, у тому числі й той, що засвідчував приналежність мені цієї посади. Розумію. Про бурмотів невдаха дипломат, кидаючи безцеремонний погляд на Анжеліку та старого Саварі. Ви, так би мовити, вимушені гості мого доброго приятеля Дескринвіля? Так, а метр Саварі, якого ви бачите перед собою, мій керуючий і радник? Саварі відразу вступив у свою роль. Не будемо гаяти часу. Пане, ми пропонуємо вам діло, яке принесе вам сто ліврів. Роша пробурмотів, що не бачить, звідки в полонених ці гроші. Ці полонені спроможні заплатити вам через три дні сто ліврів, якщо ви зараз надасте їм деяку допомогу. Ліда принесла тацю з глечиком вина із склянками, поставила його перед ними і пішла, як личить хорошій служниці. Її ставлення до Анжеліки начебто переконало Роша, що перед ним справді не проста рабиня, а знатна дама. Вони обмінялися кількома словами про спільних знайомих, і її чиновник цілком упевнився в істинності її слів. Але тут же поринув у море сумнівів. «Я в розпачі, пані! Потрапити до рук Дескринвіля – це найгірше, що могло статися із вами. Він ненавидить усіх жінок взагалі. І коли захоче розправитися з кимось, видобуток у нього вже не вирвеш. Я сам нічого не можу вдіяти. Работорговці користуються тут усіма правами». І, як свідчить прислів'я, видобуток належить пірату. Я не маю жодної влади ні в адміністративному, ні у фінансовому відношенні. Я не можу виступити проти Дескринвіля і не ризикну втратити жалюгідні переваги моєї посади. Поправляючи своє недбале вбрання і поглядаючи на поношені черевики, він бентежачись і хвилюючись намагався виправдати свою поведінку. Він був молодшим сином у сім'ї графів Дероша, і спадщини йому не належало. Тому, коли йому виповнилося вісім років, його відправили в одну з колоній на Сході, до школи східних мов. Тут бідні діти з дворянських сімейств навчалися східним мовам і особливостям життя та звичаїв у тих краях, щоб служити згодом перекладачами при консулах. Він ріс у французькому кварталі Константинополя. Навчався і Корану, грав разом із синами Паші. Там він і познайомився з Дескренвілем, який теж навчався у школі східних мов. Закінчили вони школу одночасно. І молодий Дескринвіль отримав гарне місце в адміністрації колонії. Кар'єра його швидко йшла вгору, доки він не закохався у прекрасну дружину королівського посла у Константинополі. У жінки був коханець, а в коханця борги. Щоб виплатити їх без відома посла, кокетка вмовила молодого Дескринвіля підробити цифри у паперах. Зачарований нею, він послухався. Коли обман вийшов назовні, розплачуватись довелося зрозуміло йому. Красуня від усього зреклася і навіть знайшла якісь дрібні докази, що посилювали провину хлопця. Історія досить банальна, але Дескринвіль зовсім втратив голову. Він продав свою посаду, купив невеликий корабель і став піратом. Загалом, він досяг у житті більшого, ніж його товариш по навчанню. Роша терпляче піднімався сходами дипломатичної кар'єри, але зовсім заплутався в безладді посад і постів, які продавалися і переходили з рук до рук серед придворних у Версалі. Він знав лише, що обіймаючи цю посаду, має право на 2,5% вартості товарів що надходять до Кандії з Франції. Але ось уже чотири роки, як ні торгова палата у Марселі, ні міністр Кольбер, і не думають виплатити йому належні суми. Я не перебільшую. Навіть чиновник, який обіймає вищу посаду, ніж я, і має впливову рідню, це наш посол у Туреччині Маркіс Делае, потрапив до в'язниці за борги. Саме тому, що вже кілька років нічого не отримує від міністра. «Бачите, мені треба якось виплутуватися із цього положення. У мене є дружина і діти, чорт, забирай!» Зітхнувши, він додав. «Я можу все-таки спробувати послужити вам, якщо це не зіткне мене із Маркізом. Що я можу зробити?» «Дві речі», – відповів Саварі. «По-перше, знайдіть у цьому місці, яке ви добре знаєте, арабського купця на ім'я Алі Мехтуб, що має племінника на ім'я Мохамед Ракі». Попросіть його зробити завгодне пророку і прийти сюди на набережну у той час, коли розвантажуватимуться два кораблі французького пірата. Причому частину рабів стануть, мабуть, продавати на місці. Це цілком можливо, полегшено сказав Роша. Я навіть знаю, здається, де мешкає цей купець. Друге прохання здалося йому менш приємним. Доводилося викласти зі свого гаманця кілька цехінів. Нарешті він дав згоду, але неохоче і із застереженнями. Тільки тому, що виручаєтеся, що мої сорок цехінів принесуть мені 100 ліврів. А що ж моє діло із губками, проданими в Марселі? Дескренвіль повинен віддати мені за них гроші. І ще він обіцяв мені барило вина. Нагадайте йому про це, коли він з'явиться. Або ні, краще нічого не кажіть. Хай не знає, що ми розмовляли тут. А головне, хай навіть не підозрює, що я дав вам полоненим гроші. «Якби моя щедрість не вартувала мені голови, і так усе важко». Він пішов, забувши навіть випити свою склянку вина. Так мучили його думки про минуле і про нинішню його необережність. Коли ввечері у порту висаджували рабів із піратського корабля, біля молу з'явився араб, закутаний у джелабу. Анжеліка саме спускалася вниз під наглядом одного кор'яно. Саварі примудрився протиснутися слідом за ними і тихенько засунув у руку кор'яно жменю цехінів. «Це в тебе звідки, стара жабо?» – буркнув Флі «Якщо дізнаєшся, багаче не станеш, і господареві доповідати не варто», – прошепотів аптекар. «Дозволь мені тільки п'ять хвилин поговорити з тим арабом, і я дам тобі ще стільки ж». «Чи не хочеш ти тікати?» «А тобі що?» Ти думаєш, що твоя частка від того, за що продадуть моє старе тіло, буде понад 30 цехинів, які я тобі даю?» Кор'яно зважив у руці монети, оцінив справедливість цих міркувань і відійшов, зайнявшись розподілом свого товару по місцях. Людей похилого віку і хворих в один кут, міцних чоловіків в інший, молодих і красивих жінок особливо і так далі. Саварі підбіг до Араба, невдовзі повернувся і прослизнув до Анжеліки. Ця людина справді той Алі Мехтуб, про якого вам говорили. І він має племінника Мохамеда Ракі, але той живе в Алжирі. Однак дядько пам'ятає, що племінник їздив у Марсель у справах білої людини, на яку довго працював у Судані, де займався видобутком золота. А як виглядала ця людина? Чи не може він описати його?» «Не втрачайте спокою, адже я не міг відразу поставити йому тисячу запитань. Але я побачусь із ним ще раз сьогодні увечері чи завтра, і тоді ми поговоримо довше. Як ви це влаштуєте? Це моя справа. Будьте певні, я зумію». Кор'яно розвів їх. Анжеліку повели під вартою до французького кварталу міста. Вже темніло, із відчинених дверей кафе долинали звуки тамбуринів та флейт. Будинок, куди її привели, був схожий на невелику фортецю. Це було володіння Дескринвіля, обставлене на напівєвропейський лад. Гарні меблі та портрети в золотих рамах разом із східними диванами та неминучим кальяном. Дуже пахло гашишем. Флібустьєр запросив її випити кави. Вперше після сцени на острові богинь. Так от, красуне моя, ми прибули до порту. Через кілька днів усі любителі гарних жінок, готові заплатити хорошу ціну за рідкісний товар, зможуть помилуватися вашими формами та розглянути їх у подробицях. І ми їх не станемо пришвидшувати, повірте. Ви дуже цинічна людина, – зневажливо заперечила Анжеліка. Але все-таки, гадаю, у вас не вистачить нахабства продавати мене. Продавати мене оголеною. Пірат розреготався. Думаю, що більше я вас оголю, то швидше отримаю свої 12 тисяч піастрів. Анжеліка схопилася з палаючими очима. Ніколи не бувати цього. На таку ганьбу я не погоджуюсь. Я не рабиня. Я почесна французька жінка. Ніколи, ніколи я цього не допущу. Тільки спробуйте так поводитися зі мною. Ви сто разів пошкодуєте, що навіть подумали про це. Нахабна жінко! Загорлав флібуссьєр і обпік її хлистом. Але тут знову втрутився одноокий помічник. «Залиште її хазяїне, так ви її занапастете, Можна обійтися інакше. Посидіть трохи у в'язниці і навчиться тримати язика за зубами». Маркіс не слухав цих аргументів, але помічник просто штовхнув його на диван і той опинився там, випустивши батога. Кор'яно схопив Анжеліку за руку, але вона вивільнилася, сказавши, що може йти сама. Вона ніколи не відчувала симпатії до цього коротуна із руками покритими татуюванням, як у дикуна. Він виглядав саме таким, ким був пірат нижчого гатунку, з чорною пов'язкою на оці і червоною пов'язкою на голові, з-під якої вибивалося сальне волосся, яке спадало на погано поголені щоки. Він знизав плечима і пішов попереду різними коридорами цього дивного будинку – на пів фортеці, на пів караван-сараю. Нарешті вони спустилися кам'яними сходами і зупинилися перед великими дверима, оббитими залізом на середньовічний манер. Кор'яно витяг зв'язку ключів, вставив один у свердловину, двері зі скрипом відчинилися і він скомандував – заходьте. Молода жінка зупинилася біля порога, вдивляючись у темряву. Він підштовхнув її, посміхаючись, і зачинив за нею двері. Анжеліка залишилася зовсім одна у темниці, де ледве світилася маленька лампадка, підвішена на залізних смугах, що перехрещувалися. Більше там нічого не було, навіть соломи на підлозі. Тільки в стіни було вставлено три ланцюги з кільцями. Добре, що цей дикун не посадив її на ланцюг. «Вони бояться занапастити мене», – подумала Анжеліка. Удар батога залишив болючий слід на її плечах. Вона опустилася на втоптану підлогу. Принаймні, можна буде спокійно подумати, хоч і без зручностей. Спокій прийшов до неї, коли Саварів стих шепнути кілька слів про свою розмову з арабським купцем Алі Мехтубом. Анжеліка повторювала ці слова, черпаючи в них надію. Так, купець мав племінника, якого звали Мохамед Ракі, і той розповідав про білу людину, яка шукала золото у Судані, заради якого він потім поїхав до Марселя. Ні, вона не помилилась. Вона правильно зробила, що приїхала до Кандії, незважаючи на всі біди та небезпеки. Адже ниточка не обірвалася, і десь попереду мерехтів промінчик надії. Не слід, однак, тішитися». Можливо, ще довго не вдасться дізнатися про щось певне. Як і коли їй вдасться зустрітися із племінником Алімихтуба, адже вона не знала навіть, як повернути собі свободу, як уникнути жахливої долі в'язнів гарему. Мабуть, вона міцно заснула, бо прокинувшись, виявила поряд із собою мідну тацю з чашкою ароматної кави, кубкою зацукрованих фісташок та медових пряників, це частування приготувала жіноча рука, і Анжеліка зрозуміла, чи я, намацавши поруч згорнуту циновку маленької рабині Еліди. Вона закінчувала сніданок, коли в підземному коридорі почулися голоси, потім кроки, в свердловині заскрипів ключ і одноокий грубо вштовхнув у приміщення ще двох жінок, що голосно кричали і дорікали йому турецькою. Він нещадно вибрав їх тією ж мовою, замкнув двері і пішов, продовжуючи сваритися. Нові в'язні тулилися в кутку, кидаючи перелякані погляди на Анжеліку, доки не зрозуміли, що це жінка. Тоді вони почали шалено сміятися. Анжеліка вже звикла до напівтемряви і розгледіла, що одна з жінок, голова якої була вкрита покривалом, одягнена у широкі шальвари – чорну шовкову кофту – та оксамитову безрукавку. Її густе чорне волосся було зібране під червоною оксамитовою шапочкою, з-під якої спускалося газове покривало, що закривало обличчя. Побачивши, що чоловіків тут немає, вона зняла його, здалися довгі підфарбовані синім вії та очі газелі. Вона була б красунею, якби не надто великий ніс. На шиї в неї був одягнений золотий ланцюжок із золотим хрестиком. Витягнувши його, вона побожно приклалася до нього і потім широко перехрестилася праворуч наліво. Простеживши, як враження цей жест справив на Анжеліку, вона підсіла до неї і заговорила, як не дивно французькою, абсолютно правильно, хоча повільно і зупиняючись іноді в пошуках слів. Вона була вірменкою з тифлісом православною, а французьку засвоїла від Єзуїта, який навчав її братів. Свою русяву супутницю вона представила як московитку, захоплену турками під Києвом. Анжеліка спитала їх, коли вони потрапили до рук Дескринвіля. Виявилося, що лише нещодавно, оскільки їх привезли з Бейрута до Сирії, де вони опинилися після довгої болісної дороги, пройшовши Ерзером і Константинополь. Обидві вважали, що їм дуже пощастило, тому що в Кандії з ними не поводитимуться, як із худобою, і не виведуть голяка на публічний ринок, а продаватимуть у закритому приміщенні як цінний товар. Анжеліка слухала і все більше дивувалася. Цю паніче Мекчан стільки місяців тягли Левантом, виставляли на продаж на базарах, але ніхто не зняв із неї важких золотих браслетів. У неї було їх кілька на зап'ястях і на кісточках. Не відібрав важкого пояса, набитого золотими монетами і три рази оберненого навколо талії. На ній був не один фунт золота. Скільки коштує тут викуп?» Вірменка засміялася. «Справа навіть не в грошах. Треба відшукати такого доброзичливця-захисника, який має владу і престиж. Вона була впевнена, що тут це легше зробити». Бо ще недавно це місто належало християнам. Воно залишається улюбленим портом європейських піратів. І сюди приходять торгові флотилії з-заходу. Вона бачила на вулиці православних священиків. Це вселяє надію. Слов'янка трималася більш стримано і була менш говіркою. Здавалося, майбутнє не надто турбувало її. Вона незабаром лягла на ценовці Анжеліки, зайнявши більшу частину, і тут же заснула. «А ви не думали втекти?» – спитала Анжеліка у Вірменки. «Втекти? А куди я подінусь? До Кавказу дуже далеко, і треба пробиратися величезною турецькою імперією. Адже Кандія належала християнам, а турки її захопили. І мої рідні місця на Кавказі захоплені турками. Вони вбили мого батька та старших братів, а молодших оскопили у мене на очах, щоб продати як білих ємнухів каїрському паші». «Ні, найкраще для мене знайти пана Помогутніше!» Потім вона почала питати Анжеліку, чи не побувала та на ринку рабів у Мальті, вимовляючи цю назву з якоюсь улесливістю. «Хіба ж так почесно опинитися серед рабів, захоплених щенцями Мальтійського ордену?» – глузливо спитала Анжеліка. «Але ще наймогутніші християни на Леванті!» – округлила очі Вірменка. Навіть турки бояться їх і поважають, адже вони торгують усюди і страшенно багаті. Знаєте, адже їм належить Батистану Кандії. Кажуть, зараз у порту Кандії стоїть одна із їхніх галер. І орденський розпорядник рабами буде присутній на розпродажі, куди нас привезли. Але що ж я вас не питаю? Адже ви француженка, у вас у Франції є, звісно, ринки рабів, Говорять, Франція сильна країна. Розкажіть мені. «Вона що, така ж велика, як Мальта?» Анжеліка обурено заявила, що у Франції немає ринку рабів і що вона у 10 тисяч разів більша за Мальту. Вірменка засміялася їй в обличчя. «Навіщо писати безглузді казки? Адже всі знають, що Мальта найбільша і наймогутніша з християнських країн. Зневірити її було неможливо». І Анжеліка знову заговорила про втечу. Та відповідала – що не чула про жодний випадок, коли жінці вдалося б утекти. А тих, хто намагався це зробити, завжди знаходили вбитими, або заколотими кинджалом, або загризеними собаками та кішками. Кішками? Так, деякі мусульманські племена мають кішок, яких спеціально дресують, щоб охороняти в'язнів, і кішки лютіші і рухливіші за собак. Я думала, що жінок стережуть євнухи. Виявилося, що ємнухи стережуть тільки тих жінок, які отримали честь потрапити в гарем. Захоплених же полонянок надають пильності кішок і свиней, а непокірних іноді кидають свиням, і ті пожирають їх живцем. Причому спочатку виривають очі і вигризають груди. Анжеліку затрясло. Вона не боялася смерті, але не такої саме. Ці страшні розмови не завадили вірменці з апетитом поглинати на солоди, доставлені Елідою. Незабаром до них приєдналася і Слав'янка, яка прокинулася. Утрьох вони незабаром нічого не залишили від цих запасів і захотіли пити. Але як голосно не кричала вірменка, води їм не дали. З настанням нічної прохолоди Спрага ослабла, і вони сяк так заснули. Але коли розвиднілося, Спрага стала ще болючішою – а на всі їхні заклики не було відповіді. У день спека від палючого сонця доходила навіть до їхньої підземної в'язниці. Нарешті настала нова болісна ніч. У Анжеліки боліла спина, поранена ударом батога. Сорочка прилипла до цього місця. На другий ранок їх розбудив апетитний запах. І вони почули за дверима стукіт посуду. Заскрипів ключ. У кімнату увірвався промінь світла і зайшов Дескринвіль. «Як порозумнішала моя красуне!» «Поголодала трохи, та й в хорошій компанії посиділа. Зрозуміла тепер що до чого. Будеш надалі поводитися, як належать розумній рабині? Опусти голову і скажи. Так, мій пане, я робитиму все, що вам завгодно». Від пірата пахло вином та гашишем. Він був неголений. Анжеліка мовчала. Він вилаявся і заявив, що терпінню його приходить кінець. Але ж не можна мені домовлятися про участь у продажу рабів, поки ця дівка не підкорилася. Вона ж доведе мене до банкрутства. Повторюй за мною, ти, ослиця погана. Так, мій пане. Анжеліка стиснула зуби. Работорговця трясло від люті. Він знову замахнувся хлистом і одноокий знову утримав його. Якщо я з тебе не здираю шкіру, то тільки тому, що тоді за тебе не візьмеш повну ціну. Матросам, що вносили підноси із їжею, він наказав. Несіть усе це до сусідньої камери, та інших в'язнів відведіть туди, нехай підкріпляться. Цій ослиці нічого не давати. Наподив Анжеліки, обидві її товаришки, і вірменка, і московитка, яка любила поїсти, відмовилися від привілею, якого вона була позбавлена. Серед полонених солідарність була законом. Їхній мучитель люто послав до біса усіх жінок, заявивши, що цим тварюкам взагалі нема чого робити на землі, а потім наказав матросам забрати геть і їжу, і петво.